și în cer și pe pământ, el ta sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpine ascultătorii cu ocazia programului L126 adus prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 30 de la Luca de la capitolul 9, verset pe care îl vom citi imediat după ce mai întâi Vom citi una din cele 321 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea, publicate de editura Antologiile Humanitas. Iată ce spune acest mare om savant despre rugăciune. Poarta spre Dumnezeu este credința, iar forma prin care se intră la Dumnezeu este rugăciunea. Rugăciunea este singura manifestare a omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândită creștin, Rugăcinea ne arată că umilința înalță, iar nu coboară pe om. Am spus odată că dacă un preot din Bărăgan, când se roagă, este Dumnezeu cu el, atunci preotul ăla înlocuiește toată Academia Română. Încheiat citatul. Scrierile lui Țuțea, după Gabriel nu care a alcătuit prefața cărții despre care vorbim, Țuțea fiind descris de el ca un țăran din mușcel trecut prin Universitatea din Berlin, au meritul de a sugera, mai presus de orice, un lucru nespus de simplu și de greu de obținut, anume, a fi liber înseamnă a gândi totul cu mintea ta. Tocmai împotriva gândirii libere este satan cel mai pornit și are deosebită grijă. El știe că atunci când intri în tine însuți și gândești, ajungi la concluzia la care ajungi și fiul risipitor. Despre fiul risipitor se spune, când și-a venit în fire, adică s-a gândit el în sinea lui cum stau lucrurile imediat și a dat seama că în casa tatălui său este belșug și a ajuns în casa tatălui său. Satan știe că dacă noi stăm fiecare liber înaintea lui Dumnezeu, neinfluențați de cei din jur, neinfluențați de politică, neinfluențați de religia, de tradiție, de nimic, ci stăm singuri, eu și Dumnezeu, în sinea mea se face lumină cu privire la belșugul din casa Tatălui, adică la belșugul care se află în casa lui Dumnezeu. Omul este cea mai puternică stație de recepție. El poate percepe semnale de la distanțe imposibil de calculat, de la distanțe de mii, zeci de mii de ani lumină, coborându-se în sine, fără niciun fel de Altă influență din afară, din exteriorul lui, omul intră în legătură instantanee cu Dumnezeu prin Duhul lui, elementul acesta comun care îl are numitorul comun cu Dumnezeu și acolo, la fel ca și fiul risipitor, vede toată realitatea, vede starea lui jalnică și nenorocită în care a ajuns, vede pe de altă parte și bogăția din casa tatălui, recunoaște imediat relația lui cu Dumnezeu că este fiu, deși este un fiu pierdut, acolo capătă lumină cu privire la ceea ce are de făcut, primește călăuzire, har și putere, pe care dacă le pune în valoare, la fel ca Fiul Risipitor, ajunge înapoi în casa Tatălui, unde l-așteaptă, cum l-aștepta pe Fiul Risipitor, o bucurie mare, o bucurie veșnică. Și pentru că am vorbit de Fiul Risipitor, trebuie să menționez un aspect extrem de important, tot atât de important ca și lucrarea lui Dumnezeu, este acesta. Se spune despre fiul risipitor că și-a venit în sine și-a zis Câți argați ai tatălui meu, au oh, belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Citind însă pilda din Luca 15, observăm că nu a rămas numai la ceea ce a zis. După ce și-a venit în fire și a zis așa, a cunoscut adevărul, s-a sculat și a pus în practică ceea ce a zis. Deci noi ne coborâm în noi înșine, Acolo Dumnezeu ne face lumină cu privire la starea noastră, jalnică în care ne aflăm, ne arată bogăția și berșugul de pace și de har care ne așteaptă în casa Tatălui nostru, față de care noi luăm hotărârea să ne întoarcem acasă ca și fiul pierdut. Dar, dacă rămânem numai cu viziunea aceasta și cu hotărârea în inimă, fără însă să facem pasul pocăinței, rămânem tot la porci. Elementul esențial de aici este acesta să facem exerciții de a judeca cu mintea noastră proprie, eliberată de orice altă influență a tradiției, a religiei, a politicii, a oamenilor din jur. Iar tot atât de important alături de acesta este și aspectul menționat din pilda firului risipitor după ce am ajuns la cunoștința adevărului, să nu rămânem ca și mai înainte, să nu ne mulțumim numai cu atât, ci să purcedem la acțiune să ne pocăim, să căpătăm titlul de copil al lui Dumnezeu pe care l-am pierdut, căci numai în felul acesta coborârea în noi înșine are valoare și efect cu adevărat în viețile noastre. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și pe această cale ne arăți importanța de a judeca cu mintea pe care ne-ai dat-o tu, ne arăți că prin aceasta ajungem la cunoștința adevărului, ne-a și convingerea că după aceea trebuie să plecăm la acțiune, adică să venim înaintea ta, să recunoaștem că suntem pierduți și fără nicio posibilitate de scăpare fără tine, să primim înfierea pe care ne-a dus-o prin Domnul Hristos, să primim totul în dar ce ne dai, haine nouă, încălțăminte în picioare, să primim el în deget și după aceea să ne bucurăm la ospățul necurmat care va începe chiar de aici. Dorim să facem lucrul acesta în mod practic, în viața noastră a fiecăruia, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii reele cât cerul de pământ. la la poate harul tău dus. viața lui Isus primită în noi după ce ne-am lepădat de viața de voința noastră este singurul izvor de fericire în toată creațiunea lui Dumnezeu, cu cât mai mult este pentru noi, oamenii, singurul izvor al fericirii, noi care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul lecțiunii noastre la versetul 30 din Evanghelia după Luca de la capitolul 9 pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie. Ne aflăm așadar împreună cu Domnul Isus și cei trei bărbați cu care s-a suit el pe munte cu ocazia schimbării la față. Cine stă de vorbă cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos, se bucură de un privilegiu deosebit de unde poate avea un folos veșnic. Se vede că aceste adevăruri le cunoștea în parte și Marele Țuțea, căci el a spus Că atunci când un preot din Băgan se roagă având pe Dumnezeu cu el, acela înlocuiește toată Academia Română. Și să nu uităm, Țuțea a fost un savant, a fost un om care a trecut pe la Universitatea din Berlin, un om care cunoștea ceea ce vorbea, cunoștea valoarea Academiei unei țări, Academiei Române și cunoștea ce înseamnă pe de altă parte legătura reală cu Dumnezeu. Dumnezeu stă cu plăcere de vorbă, numai cu oamenii liberi în duhul lor, așa după cum țuțea din nou amintesc spunea că cel mai mare dar este omul să gândească liber cu mintea lui. Deci Dumnezeu stă cu plăcere de vorbă cu aceia care sunt liberi de toate legăturile pământului, așa cum erau Moise și Elie. Dumnezeu nu-și poate descoperi tainere sale acelora care nu au inima întreagă, care nu-și dau inima lor tot timpul lui Dumnezeu. Moise și Ilie erau în întregime ai lui Dumnezeu și starea lor era o stare de cer. Din pricina aceasta puteau să stea de vorbă cu Domnul Isus care, deși era cu un înveliș de carne, se afla totuși în slava cerească. Se pune întrebarea, de unde au cunoscut cei trei ucenici care se aflau cu Domnul Iisus pe munte? Că bărbații care au apărut lângă Mântuitorul Iisus erau Moise și Ilie. Ei bine, prin puterea și lumina Duhului Sfânt care acoperea și pe ei, au putut să știe precis lucrul acesta. Dumnezeu a pregătit momentul acela măreț ca să fie întărit cu martori care să poată transmite apoi întregului șir de urmași credincioși cele ce au văzut. Moise și Ilie arătau. Începutul și mijlocul istoriei lui Israel. Ei erau reprezentanții legii și ai prorocilor. Iar Domnul Isus Hristos este Domn peste lege, peste proroci și peste timp. Moise și Ilie au fost vase alese de Dumnezeu pentru înfăptuirea lucrării lui pe pământ. Domnul Isus, însă este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu pe înțelesul nostru. De aceea, ochii noștri trebuie să se îndrepte necurmați spre El, de unde ne vine lumina vieții și a fericirii. Iar ca să ne fie ochii îndreptați spre El, trebuie să ne luăm din orice altă parte, să nu mai avem nicio, să nu mai îngăduim nicio influență din afară, să ne coborâm în noi înșine și acolo, la nivel de duh, ne întâlnim cu Dumnezeu. Vedem adevărul așa cum l-a lăsat el în măsura în care ni se poate descoperi. Citim versetul 31, versetul următor. Moise și Ilie care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Este interesant cuvântul pe care îl întrebuițează Sfântul Evanghelist Luca când spune sfârșitul lui. În greacă este termenul exodus, care înseamnă Ieșire, sfârșit și moarte. Moartea și înălțarea la cer sunt cuprinse împreună. În Biblia traduce de Nicodin spune ieșirea din lumea aceasta. La fel și în traducerea Sfântului Sinod din 1914. Domnul Isus și-a împlinit lucrarea și acum trebuia să iasă prin ușa morții, a învierii și a înălțării, ca să ajungă iarăși în slava Tatălui. Așadar, Moise și Ilie vorbesc cu Domnul Isus despre marea jertfă de răscumpărare pe care el trebuia să o aducă pentru neamul omenesc robit de păcat și moarte. Cel mai mare eveniment, cea mai mare lucrare care s-a făcut vreodată în univers a fost jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus acest preț mare, pe care l-a plătit însuși Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră. Moise va fi amintit, poate, despre șarpele de aramă din pustie, șarpe care preînchipuia pe Domnul Isus. Într-adevăr, Domnul Iisus însuși spune, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Ilie, la rândul lui, va fi amintit, poate, despre înălțarea lui la cer, cum avea să se înalțe mai pe urmă și fiul omului. Legea pe care o prezenta, pe care o înfățișa Moise, duce la Domnul Isus. Prorocii reprezentați prin Ilie, tot la Domnul Isus. Cercetați scripturile, spune Domnul Isus, ele mărturisesc despre mine. E frumos când te gândești că jertfa Domnului Isus este îndeletnicirea sfinților din cer și a celor de pe pământ, Ba chiar a îngerilor, cel puțin în urmările ei, așa cum ni se arată la 1 Petru 1 cu 12. Vai și când te gândești că atâta vreme am trăit fără să fii cugetat adânc la acest lucru. Și iarăși că atâția trăiesc fără să cunoască această jertfă minunată. Este datoria credincioșilor să o facă de cunoscut. Dragul meu! Ai făcut tu ceva până acum în vederea aceasta? Bine dacă ai făcut, iar dacă n-ai făcut, fă așa de astăzi, fă așa și mâine și mai departe. În felul acesta dovedești că ești urmașul Domnului Isus și că îți înțelegi rostul și chemarea ta pe pământ. În versetul următor, versetul 32, Luca lasă deoparte puțin pentru o vreme pe Domnul Isus și musafirii care l-au întâmpinat, și ne povestește despre reacția care a avut loc în inima celor trei ucenici cu ocazia acestei schimbări la față. Citim versetul. Petru și și lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui sus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Tragem concluzia că ciudată ființă este omul. Cât de greu se supune lui Dumnezeu și cât de greu primește el felul de a fi al împărăției lui Dumnezeu. Cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, n-au adormit o noapte întreagă atunci când se trudeau să prindă pește, după cum ne arată Luca 5 cu 5, dar în momente de mare însemnătate duhovnicească pentru lucrarea lui Dumnezeu, pe muntele Tabor când s-a arătat slava lui Dumnezeu și în Ghețimanii, când Domnul Isus era în lupta cea mare care l-a costat de sânge, au adormit. Lucrul acesta înseamnă că pe om nici slava, nici groaza, când e vorba de Dumnezeu și lucrarea lui, nu-l mișcă așa cum ar trebui. Interesele pământești, așa cum s-a amintit mai sus, sunt mai puternice și te țin treaz. Pe când interesele lui Dumnezeu, ale împărăției sale, au mai puțină putere, dacă nu ești predat sută la Domnului, dacă nu ești lepădat total de tine însuți. Firii vechi nu-i plac lucrurile lui Dumnezeu, de aceea prin trupul de carne se împotrivește atunci când Dumnezeu lucrează la desăvârșirea noastră. Acest dușman, în momente supreme, trăște trupul la somn, îi aduce în minte felurite gânduri sau îi trezește bănuieri Față de un frate sau altul. Domnul Isus menționează foarte limpede, cu ocazia adormirii ucenicilor în grădina Ghețimanii, le spune: Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă, arătând prin aceasta că ucenicii trăiau în puterea cărnii, în puterea firilor vechi. Câte făgăduințe minunate ne sunt date în cuvântul lui Dumnezeu, care ar trebui să ne facă să săltăm de bucurie! Dar nu o facem, pentru că avem inimi nesimțite, nesimțitoare. Vreți să ne uităm împreună la una din aceste făgăduințe? Ei bine, deschideți Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23. Și veți găsi acolo una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare dintre toate făgăduințele din Scriptură pe care un om le poate experimenta acum. Aici, în viața lui pământească. Repet, aceasta este cea mai mare din făgăduințele, cel puțin atât cât am văzut eu, din cât cunosc Scriptura, care s-a făcut bietei ființe omenești acum, în timpul cât el trăiește în mod fizic pe pământ. Haideți să citim, deci, la Ioan 14, versetul 23. Ascultați aici ce spune însuși Domnul Iisus. Citim, deci, Ioan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 Aici Domnul Isus folosește forma plurală, noi, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În Scriptură nu găsiți de multe ori expresia la forma plurală. Are o însemnătate deosebită. Domnul Isus ne face de multe ori făgăduința că El va fi cu noi. Aici însă ne suntem asigurați că Sfânta Treime, prin pronumele noi la plural, este cu noi. Al doilea aspect foarte important și este minunat, este acela că locuirea lui Dumnezeu, Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt împreună cu noi, este făgăduită acum în timpul vieții acestea vremelnice. Haideți să presupunem că în fruntea statului, S-ar afla un conducător iubit de toți, un om care ar fi foarte devotat cauzei poporului și este iubit și apreciat de toți. Iar acesta te-ar spune că vrea să vină să-și petreacă o săptămână din concediu la tine acasă, asigurându-te totodată că nu ai nevoie să cheltuiești nimic, el va îngriji chiar și de locuință, chiar de tot ce cei trebuie, va avea el grijă de toate. Cum te-ai simți? N-ar fi vestea aceasta extraordinară? Să știi că îl găzduiești pe acela care este atât de bun și de puternic, totodată în țara în care locuiești, când însă Dumnezeu, care este stăpânul și creatorul întregului univers, Domnul Iisus Hristos, care ți, prin care Dumnezeu ți s-a revelat și Duhul Spun prin care se împlinește în tine lucrarea aceasta de îndumnezeire, când aceștia vin și locuiesc cu tine, El, Dumnezeu care este fără început și fără sfârșit, Oare, vestea aceasta, de ce să producă în noi mai puțină bucurie? Tocmai El, care are toată puterea în cer și pe pământ, El, la al cărui cuvânt au luat ființă toate câte se văd și nu se văd, El ar trebui să ne producă, făgăduința aceasta lui ar trebui să ne producă nopți de nesomn din pricina bucuriei. Și totuși, ne produce atât de puțină bucurie, rămânem atât de reci, rămânem la fel ca ucenicii în starea de pe munte, adormim. De ce? Pentru că trăim în puterea cărnii, trăim sub impulsul și efectul lucrurilor văzute și pipăite. Din pricina acestora pierdem adevăratele valori, pierdem tot ceea ce ne-ar fi a putut aduce fericirea. Pentru că cine umblă după cele văzute, nici pe acestea nu le are și nici pe cele nevăzute părtășia lui Dumnezeu nu poate avea. Dar cine umbră după cele nevăzute, după părtășia lui Dumnezeu, îl are în primul rând pe el și avândul pe el are și toate celelalte, pentru că în Psalmul 24 spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Iar eu, fiind al Domnului, fiind copilul lui, moștenesc împreună cu el toate. Vorbind despre aceste adevări cu copiii mei, m-a întrebat unul dintre ei, dacă așa stau lucrurile, de ce nu suntem foarte bogați? Atunci l-am întrebat, presupunând că eu sunt un om foarte bogat într-adevăr și am la dispoziția mea și un avion cu reacție și câte atâtea alte bogății, dacă eu mor, cui rămâne avionul? Și el mi-a spus, păi, desigur, mie, dar acum poți să ți-l dau să-l conduci? El a spus, nu, nu pot să-l conduc, că nu știu să-l conduc. Atunci zic, al cui este avionul? Păi zice, este al meu și al tău. Foarte bine copile, Dumnezeu ne-a făcut părtași și avem moșie, avem stăpânire peste toate lucrurile peste care are și El. Dar nu suntem crescuți îndeajuns să le moștenim în fapt, ci El ni le dă în măsura în care suntem capabili să le folosim fără să ne nenorocim. Că dacă eu ți-aș da ție avionul pe mână, tu, chiar dacă ai reușit să te înalți cu el puțin, repede te-ai prăbuși și cu ceea ce este al tău ar însemna să te nenorocești. Din pricina aceasta, Dumnezeu nu-mi dă nici mie acum bogățiile pe mână, ci mi le ține la discreție, și ori de câte ori am nevoie, mă duc la el, îi cer în rugăciune simplă și el îmi dă. Desigur, asta nu înseamnă că după ce m-am rugat mă duc să mă culc sau mă duc să mă distrez. Nu. După ce m-am rugat, mă duc și în fac datoria mea, că el a spus în scriptură: Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce, deci mă duc și muncesc, dar prin rugăciune, el îmi binecuvintează munca bine binecuvintează câștigul și îmi dă atât de mult încât să-mi fie mai mult decât îmi trebuie, așa cum spune el, pe deasupra. O, iubiți ascultători, câte făgăduințe minunate, care întrec orice posibilitate de înțelegere ale noastre, ne sunt făcute, sunt pentru noi. Dar rămân acolo pe paginile Scripturii pentru un singur motiv. Noi am lăsat lucrurile văzute să ne influențeze în așa măsură încât devin narcotice puternice, adormindu-ne în fața realităților cerești. Pe de altă parte, câte grozăvii viitoare nu ne sunt spuse în scriptură despre soarta păcătoșilor nemântuiți, dar nu ne înspăimântăm, ci stăm reci și nepăsători, pentru că am ajuns cu inim nesimțitoare. O toropeală, o un somn anăpădit peste noi, și nu mai avem simțăminte puternice nici de bucurie, nici de groază, pentru că lucrurile văzute au pus stăpânire pe noi din pricina noastră pentru că ne ocupăm de ele. Dacă toată ziua suntem ocupați cu cele pământești și în timpul nostru liber tot cu cele pământești ne ocupăm, înseamnă că omul nostru cel nou rămâne slăit de foame, rămâne sfrijit de putere, și nu ne mai poate transmite valoarea reală a realităților cerești care ne sunt arătate în Scriptură, astfel că omul cel vechi pe care l-am alimentat prin toate lucrurile Pământului devine puternic asupra noastră și ne poate subjuga, ne poate pune la somn și ne poate face nesimțiți față de toate adevărurile Scripturii, fie binecuvântări, fie blesteme. Dragul meu, care este starea ta duhovnicească? Cum ești tu în momente de mare însemnătate duhovnicească? Care este atitudinea ta față de cuvântul lui Dumnezeu care sună la urechile tale? Iată o întrebare al cărei răspuns te lasă ți-l dai singur în timp ce printr-o cântare încheiem programul L-126 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. dar pentru că timpul ne permite, haideți, biți ascultători, mai înainte de cântare, să dăm citire unui articol din lucrarea dicționar de cuvinte expresii citate celebre, publicată pe la anul 1969, la litera L, și anume, Leul lui Androcle. Întâmplarea este povestită de gramaticul latin Aulus Gerius în lucrarea sa Nopțile Atice, Cartea 5, capitolul 14. Androcle a fost un sclav roman. Refugiat în Africa, a întâlnit într-o pădure un leu rănit la picior. Androcle i-a scos țeapa din labă și i-a vindecat rana. Leul s-a atașat de el și l-a însoțit un timp. Reîntors în țară, Androcle a fost prins și aruncat să lupte cu fiarele în circul din Roma. Dar, spre uimirea tuturor, leul din arenă l-a recunoscut pe binefăcătorul său și s-a așezat cu mintea la picioarele lui. Impresionat, împăratul l-a grațiat pe sclav și a dăruit și leul care l-a întovărșit tot restul vieții. De atunci, expresia leului Androcle a devenit simbolul recunoștinței. Pe această temă, Bernard Shaw a scris o comedie care poartă titlul Androcle și leul și care se încheie cu vorbele acestuia către leul salvator. Cât timp vom fi împreună, nu va exista cușcă pentru tine nici sclavie pentru mine. nu e așa? Avem aici o lecție pe care, oricât de mult ne-am mândrit noi cu superioritatea noastră de oameni, un fapt incontestabil și indiscutabil, ar trebui totuși să o învățăm. Și cu cât mai important devine acest aspect în relația noastră cu Dumnezeu, cu binefăcătorul nostru, care atunci când și-a trimis fiul pe pământ, a trebuit să culeagă în urma acestui fapt roadele pe care i le-am dat și anume răstignirea fiului său. Dumnezeu să ne ajute să ne învățăm lecția și de aici. MULȚUMIT